який з Ліщинським пішов проти Августа значиться гадку царя він ребілянт подібно як Мазепинці і подібної кари міг сподіватися нараз через широкий бух царська рука його не дістане хвилину любувався найсолодшим з усіх почувань свободою ніколи не цінили її так високо як у цю хвилину хотілося припасти до землі що робило його безпечним і її та не порано це. Обскочили його люди, півнегі, брудні, чорні, косоокі, чистий венецький карнавал. Балакали щось до нього, рухами рук доповнювали слова, не розумів. І він пробував розмовляти на різних язиках, не йшло. Аж як промовив по-французьки, почув радісний голос. Бон-бон. Bon». Один з тих голодранців служив при французькій місії у Туреччині і вивчився французькою мовою. Його то й найняв собі пан Понятовський за провідника. А як тобі на ім'я? спитав. Ахмед. Коли б ти був башею або Агою, то Ахмед підходили б до тебе, Ахмет Баша. А так Ахметка краще. Хай буде Ахметка, хіба мені що? Ахметка показався бувалим і проворним, тим більше, що почув у Понятовського гроші. Зразу і титулував його ясним паном і ступенював титулятору аж до його світлости князя, включно. Десь ікони придбав, і поскакали в очаків. До твердині їх не впустили, бо було підвечер. Прийшлося ночувати на передмісті в якійсь брудні та непевній господі. Подятовський післав Ахметку на замок і казав повідомити команданта, що прибув посол від українського гетьмана Мазепи, а сам чекав на відповідь на подвір'ї заїздного двору. Не скучав, бо що край, то обичай. І люди, і звичай. Все було тут якесь інакше. Тільки небо так само висіло над сонною землею, і так само співали птахи в кущах. Оце і той край, в якому доведеться нам прожити, на довгий час, поки не прогде хуртовина, погадав собі пан Понятовський. Та що ж, поживемо. І тут же люди якось живуть І, мабуть, не найгірше За гроші скрізь жити можна А без грошей скрізь біда Післанець не вертався Очаківський баша Не дуже-то якось спішився Приймати посла від свого доброго Друга Мазепи Не ж не віра зачув про нашу біду Погадав собі Понятовський Власник гостиниці попросив Ясних панів до вечері З'їли якогось шашлика Попили молдавським вином І закурили файки Тітюн був такий, що Пригадалася пісня про Сагайдачного Пізно вночі вернувся післанець Баша спить нікого не приймає Аж у 9 годині ранком Можна явитись перед його ясне обличчя Не були ради Довелося ночувати Господар відчинив двері від спальні Понятовський глянув і скривився На долівці лежав вінок Тіл людських. Головами середини ноги наверх. Торкалися стіни, ніби опиралися, щоб їх не сунули сусіди. Повітря було таке, що в ньому повисла б сукира. З тієї гуще гуло, щось свистало, репіло і пувкало, ніби страшили одні одних. Полятовський хоч і привик до воєнних невигід, і за час від вороту спав, де і як попало, не мав ні охоти, ані відваги бути учасником того сонного бенкету. Дарма власник обіцяв, що розсуне своїх гостей і для ясних панів знайдеться ще хороше місце. Не хотів. На щастя виявилося, що за добрі гроші і в очакую можна виспатися добре. Потряс калиткою і хазяїн і в свою власну опочивальню, малуюницьку комірку, обвішаною, устелену чудовими коврами турецькими, а що найважніше з такою широчезною і м'яхкою отоманою, що на ній, за словами її власника, навіть сам Падишах міг би з насолодою спати. Як Падишах спить, того, розуміється, Понятовський не знав, і навіть не цікавився знати, бо як тільки голову до подушки притулив, заснув як муха. Морфей ухопив його в свої обійми і не пустив до рани. Ваша світлосте. Ваше світлосте, торкнув Панятовського за ногу Ахметка. «Вже Муезін проголосив ранню молитву. Пора вставати!» Понятовський тер заспані очі. Ніяк не міг зрозуміти, де він. У Варшаві, у себе на селі, чи у Гутьмана, в Бахмачі, в гостях. Аж глянув на коври, на подушки, розкинені по долівці, на позолочену посуду до кави, що стояла на низьких столиках, Виложених перлівкою На клінку в штрема Що хрупів у кутку І закляв по-шляхецьки Пся Так радо проспав би тут У цій розкішній яскинці Ще й цілий день і цілу нічку Поки всі кості не перестали боліти Отомана, на який сам падишах ніби з насолодою спати Показалася дійсно леговищем перворядним І, що найголовніше, некусливим Крізь малесенькі тусклі шубки заглядало сонце і гралося красками чудових коврів турецьких, показували такі штуки, що очі годі було відірвати. Полятовський пригадав собі свою місію і позіхнув від уха до уха. «Ще мені тільки того не доставало з бузовірами в кончахти заходити». «А як там на дворі?» – спитав Ахметку. «Погода, ваша світлосте, «Гарно?» «Так тоді подавай умивальню і коновку зимної води». А перше ще розбуди пана секретаря його королівської величності. Ахмедка потягнув клінку штрема за ліву ногу. Мойозін проголосив ранню молитву, пора вставать в дев'ятій годині баша на панів чекає. У відповідь мало ногою по зубах не дістав, бо швед спав як у рідної мами в гостині. Лихий був, що його будять. Мабуть, швеція снилась. Пора, пане секретарю, пора, докинув від себе Панятовський. Бігає Ахметка по воду. Татарин, чи чорт його батька знає, побіг, а Понятовський ще хвилину розкошувався м'ягкою отоманою, на якій і по дешах міг би залюбки спати. Кожна кісточка болить, шлях би тих москалів трафив, а царя в першу чергу. Встав і з насолодою наставляв давно немиті плечі під струї зимної води. Ли, ахметка лий, не жалуй води, її тут у вас більше, ніж треба. Гукав і за кожним поливом здригався ввесь як риба. «Ах, щоб ви, пане секретарю, знали, яка розкіш вода!» «Особливо, як хто дві неділі не мився, а не купався рік», – відповів одягаючись Клінко -штрем. «Але де мій годинник?» – крикнув змінним голосом, перевертаючи всі кишені. «Де мій знаменитий годинник? Це пам'ятка».